Hallö på och välkomna till årets sista nöjesrummet. Det är det lite så vad ska man säga lite jobbigt sådär. årets sista. Det är som vi aldrig mer skulle göra någonting. Men, kändes det kände så lite som att nu slutar vi. Nej, det ska vi väl inte göra förhoppningsvis. Ska vi väl inte. Hur vågar ett... det? Vi har ju fått snart framför oss. Men går du vara vågar om vi ska sluta? Det är ett helt jag vi vill fan inte år. sluta, vi vill fortsätta. Nej, Det är ett helt nytt år. Gång. Ja. Vi tänkte ha en som bör, sammanfattning av filmåret som har gått. Mm, det är ju bra klickbejtigt skulle jag vilja påstå också, är det inte det? <laughs> <laughs> och lite oinspirerat, men jag tycker det är trevligt ändå. Ja, men det är så klassiskt. Det är med klassiskt ibland. Ja, vet du vad? Det är ju roligare att kalla det klassiskt än oinspirerat. Ja, och för att göra det lite mer spännande så ska vi ta filmerna Bakifrån <laughs> Så att säga Men det kommer vi till strax För att först ska vi prata lite mer om Arne Weisse Som vi pratade med mm. för förra avsnitt Jo, Arne Weisse var ju lite upprörd Över att julvärdena inte skulle vara direkt eh, sända Alltså de var inte live så att säga mm. Så Arne Weisse tänkte det att För att göra någonting åt den här saken Så spelar han in sig själv Inte heller live Och sänder in egen Just det mm. jag, jag ville bara nämna det Att Arne Weisse då som är väldigt upprörd på att inte vara live Spelar du in någonting själv som inte är live Mm. Och sända det på TV3 istället. <laughs> det var hans svar till att det inte var live. Ja. Att han gör någonting som heller inte själv är live. Ja, det är konstigt allt där. Men eh, vi såg ju på eh, Sveriges Television lite mm. då och då på julafton. Så vi såg ju eh, Lotta och Erik. Men eh, sen efterhand så kollade jag på Arne Weiss eh, i TV3. Jag var ju så nyfiken på hur, hur blev det nu då? liksom De hade... Nu skulle Arne Weiser göra en comeback på julafton. Bara där det hur man gör. Ja. Ja. det är ju disaster med en gång. Och det roliga var att um, han skulle vara med tydligen från 14:58. Så tänker man att ah, han ska vara med i två minuter. Men då var det så att det började nedräkning som var typ en minut lång. Och uh, Ashberg pratade och han pratade om att jag hade varit så exklusivt för TV3 och det var en stor grej. Och så här den här nedräkningen. Och sen kommer Arne Weiser och han är med en halv minut så han är med mindre tid än nedräkningen. Vilket ja. jag tyckte var roligt. Och sen själva sättet de framställde Arne Weise på. Ja, det var musiken va? De hade lustig musik. Det var lite klippt var det också. Det var som att de framställde honom som en riktig tomte. Det gjorde de faktiskt. <laughs> Vet du vad, nu när du säger det så kommer jag ihåg den lustiga musiken. Jag gillar mm. det. De förlöjliga den här 90-åriga mannen eller vad nu kan vara. Ja, nästan 90 år. Ja. Det är, det är nästan så att jag tycker lite synd om honom. Det. Ja. det är väldigt lite, men, inte, men lite kanske. <laughs> ska vi hoppa vidare? Ja, på huvudrätten om man säger så. Ja. Det blir inte så mycket nyheter den här gången som ni märker, men vi har ju någonting stort framför oss nu. Vi har ju den, film. Eh, ja, filmer. eller klassiska <laughs> om man så vill. <laughs> det alla väntar på. Eh, ska jag sätta lite regler för de här filmerna? För att vi har ju sett. Eh, andra filmer än de vi räknar upp. Eh, ja, det hoppas jag in i lite, som det är tio filmer. <laughs> som inte är med, som ni kanske tänker att varför har de inte med den filmen? Så liksom? Varför har de inte med Brigsby Bear som är så himla bra? Och den här var bra tyckte jag. Du har ju inte sett den, men jag, jag, har sett har sett den här, med jag tänker att jag ska se den sen. Mm. Och eh, reglerna är så då att eh, de ska ha kommit ut i Sverige i år. De ska ha premiär i Sverige i år på ett eller annat sätt, alltså till exempel premiär på bio eller på till exempel Netflix, eller någon motsvarighet, eller kanske... Eller direkt till DVD. Eller direkt till DVD, till exempel. Eh, det gäller inte så liksom, speciella såhär, filmfestivaler för en väldigt begränsad publik. Ja, så att... man, I princip måste man ha en invite alltså för att få komma in. Alltså. Ja, men det är väl många filmer som kommer på till exempel Stockholms filmfestival och så har de riktig bioprimier nästa år och sånt där. Så att... Och till exempel så är inte Brigsby bär den är inte med där då? Nej, den verkar inte komma ut i Sverige på något sätt i år. Men en bra film, som sagt. De har ju jävligt lite tid på sig med tanke på att vi spelar in den 30 Mm. Är det datorn som hummar så konstigt? Jag vet inte ens det hörs. Det tror jag inte. Ja, det den den inte. Är välplanerade podden. Mm. <laughs> Välkommen till nöjesrummet. Men ska vi dra igång då? Jag föreslår att du säger din tio först. Ja, det kan, det kan ju vara väl. För jag, jag är... Och det ska inte bli några spoilers den här gången, det är helt otroligt. Ska jag försöka hålla mig från det? Det är många filmer vi nämner så att... Ja, men det är Inga det. spoilers. Smått så bara nöddar vi vid dem. Mm. Mm. Och jag ska börja starkt med tionde-positionen här. Du, jag, tyckte du, du. Att... jag tyckte det var jättesvårt faktiskt att göra den här topp 10-listan. Mm. För det kändes som att jag nog hellre hade kanske velat ha gjort en topp 6 eller någonting. <laughs> <laughs> det är så... Antingen gör man ju nästan topp 3, topp 5 eller topp 10 vill du köra en topp 6 istället? Nej, det vill Nej. jag inte, för nu har jag ju kon koncentrerat mig på att göra en topp 10. Okay. Då får jag tänka om allting, det kan jag inte göra på stört. Mm. Jag börjar med... Nej, nu, nu kommer många nästan vilja säga, vad har han för smak egentligen? Ja, men fan. det ska ju börja någonstans. Ja. King Arthur, Legend of the Sword. Mm. Det har jag på min 10 ibland. Jag tänker att om du har dött en filmkritiker i år så kommer ju han rotera i staden. <laughs> jag vill bara säga att jag myste med King Arthur King of the Sword. Mm. Jag tyckte om, vad heter han? Han som spelade en onde. Um, Jude Law. Jude Law, ja, precis. Mm. Han är bra. Jag, ja, även med mig. Jag. jag tyckte att han gjorde en skön uh, tolkning. Och tyck, alltså de här springscenerna som var nästan lite, vad ska man säga, ja, de här engelska filmerna som kommer ut, de var lite, lite smått inspirerade de här. och jag, jag myste helt enkelt. Det är en väldigt modern tolkning av uh, hela det här svärdet liksom, Jag hade inget små i stenen jag kanske kan tycka att han som är huvudkaraktären är lite tråkig, möjligtvis. Mm. Men jag menar, för övrigt så tyckte jag att det här var en jätteunderhållande film. Mm. Jo, men eh, vi såg den eh, båda två. Du tyckte inte att han var lika bra som jag, det vet Nej. jag. Nej, det gjorde jag inte. Jag, jag vet att ni jag försökte få. Ska vi snacka om den här? Jo, nu är vi nöjda. Måste vi? <laughs> jag tror att många känner som du. Mm. Det är nog färre som känner som jag att han var lite mysig i den här filmen. <laughs> Skitsamma, hoppa vidare. Okej, då tar vi min nummer tio då. Ja, det är så vi ska göra. Vi ska liksom intermittent växla. Det var så du hade hängt. Ja, men vad roligt. Kör, kör du på det? Ja. Nöjes det med den planerade podden? Fortsätt. Min nummer tio är Girl Asleep. Har du sett den? Jo, men den såg vi väl nästan ihop va? det gjorde vi. Jag för mig vi såg den ihop. Mm. Var den inte också lite flummig ibland? Den är flummig och eh, jag älskar ju färgerna i den. Den har ju mycket känsla av... Oh. <laughs> vad heter den? Andra? Coming of age tror jag de säger på ja. engelska. Men det är alltså tonårs känslor kanske. ja precis. För var det inte det med lite mer att så det, det var... Vad ska man säga... Hon, du, kan ju, du kan ju inte söka aktivt på vad du tänker prata om i podden. Wes Andersson Jag tänkte säga att det är Wes Anderson-stil. Och då vet en del i alla fall vad jag menar för slags stil. Jaha. Ja. Okej. Okay. Jag vet inte. Nej, men vad skönt men... att du är, du är påläst här nu. Kör nu. Ja, men jag tyckte den var, den var fin. Och den var lite... Fan, var det inte någon jävla drömsekvens? Lite också, Napoleon ja. Dynamite-aktig också. Jag gjorde mycket dröm, drömskt och så här och... Men jag tyckte, jag tyckte den var bra. Ja, mm, jag har den sagt jättemycket mer att säga. Utan. Vi går vidare till din nummer nio. Då har jag John Wick chapter 2. Mm. Det här kan man ju också kalla lite kanske mer av en guilty pleasure. Det, det går ju i slaget med uh, den här andra filmen jag tog som nog troligtvis inte kommer att få... här, Jag tror fler, fler uppskattar den här filmen. Det är mycket action i den här filmen. Ja, det är mycket action. De skjuter mycket... väldigt mycket. Jag skulle vilja påstå att man sätter sig tillbaka och så äter man popcorn och så mår man bra. Ja, men är inte Keanu Reeves är inte det ganska säkert kort ofta att då, då får man en helt okej okay, åtminstone upplevelse med jag Keanu Reeves. Ja, en stund med poiken. Många alltså, har, gör han det? Ja, det, ja, det sägs så i alla fall. Ja. Sen är, jag har ju inte kollat upp det jättemycket men det sägs att han gör många sidestunder. Han gillar det med att hålla på med fysiska stunder. Jag, jag tycker ändå att han, han har börjat bli lite gammal kanske för vissa. För jag vet att när jag såg den här filmen så kunde man jag kunde lite relatera till att kändes han inte lite stel ibland? Mm. Men skitsamma, jag, jag, det, det fick vara så. <laughs> ja. Jag myste ändå. lådens ja, Fischbrun gjorde också en jävla bra insats, tyckte jag. eller ja En liten, men en helt okej okay insats. Mm. Jag måste väl inte så jättemycket. Nej, jag vet men... att du inte det. <laughs> Men det är kul, vi tycker olika ibland också. Då kommer vi till min nummer nio. Get Out. Fan, har du den så lågt. Jag har den så alltså lågt, nummer nio. Det var ju lite spoiler för dig där nästan. Ja, kanske. det var det. Ja. Men... Det var ju en, fan, skräckfilmer. Man var ju nästan en lite va. Vad sa du nu? Skräckfilm. Man får nästan lite skallen en skräckfilm. Du, du kan spola tillbaka sen när du det här avsnittet, men jag är, nyfiken, jag är nyfiken på vad du sa. Man får nästan kalla det en skräckfilm, va? Ja, det får man nog. Vad var, var meningen jag skulle säga i alla fall? <laughs> jag, alltså, jag har säkert något helt annat. Men... Fantastiskt. Ja. Den svamlande podden mm. Välkomna Jag är ju ganska petig Med mina skräckfilmer Jag, jag blir inte imponerad så ofta men den här... Du blir fan aldrig rädd, det är det som är jobbigt Nej. Jag sitter här och skiter på mig Och sitter du bara skakar på huvudet Och rädd blev jag lande den här Men de tyckte att den var bra Det var lite originellt så och ja, men... Är inte han huvudrollsinnehavaren? Jävligt bra skådis också Jo, jo Det var jättebra skådespelinsats och inte nog med det, är han inte rätt skön? som Skulle du inte vilja ha han som polare? Absolut. Det var precis så jag kände i alla fall. Att när, jag, när jag ser han som... vad ska man säga, han, han är, är han passivt aggressiv nästan ibland? Nej, jag tror inte. Han är mest passivt och förlåtande. Han och. Mm. Känns han som världens bästa polare. Inslängd i allt det här helvetet som händer honom. Kanske det. Och de underliga personerna som verkar normala på ytan. Som mm. då kanske inte riktigt är så där. Fast lite normala. Mm. Jag gillar slutet också. Ja. Utan att säga slutet så tyckte jag om slutet helt enkelt. Ja, det finns ju mm. två olika slut. Ja, precis. Det var en annan som... Eh, slutar inte riktigt lyckligt, tror jag. Alternativt. Men vi ska inte prata om slut i filmer och sånt där. Nej, att säga att det inte att en alternativ verklighet inte slutar lika lyckligt. Det är väl inte en spoiler. Tyst med det? Ja. <laughs> vi går vidare till din nummer åtta istället. Jag har live där. Du har live. Ja, mm. Det var väl den första filmen tror jag som vi recenserade i jag podden tror för mm. jag, jag. Jag har med den på 8 för att jag tyckte att den var jobbig att se. På min mm. jag, jag, jag mådde lite dåligt också. Den har en del obehagliga scener. Det har den verkligen, tycker jag. Det mm. är, är också skräck. Jag är lite glad för att han, Deadpool som spelar han, att han dör tidigt också i den. Ryan Reynolds. Så heter mm. han. Ja. Jag är glad för att han dör tidigt. Jag tror han han att... kanske dör tidigt, det vet vi inte. <laughs> Jag är dålig på det här. Med nu tittar jag och, lite på det. Nu tittar du alltid på mig. Ja. det. Det ser jag. Jag är dålig på att, på att hålla det här spoiler. Ja, ja. Oavsett i alla fall. Ja. Så är det bra. Nu har jag, redan sagt, jag ju läst att jag tänker fortsätta på det temat. Ja, men jag, jag är glad om du är tidigt. Mm. Jag är glad över det som förlöper i filmen. Och den har, den, den ja satt och tyckte att det här var jobbigt att se samtidigt som jag tyckte att det var rätt så bra jag gillade slutet också mm, jag, jag gillade också slutet nej, där. du, <laughs> bra. du snabbt avbryta det här <laughs> ja, nu <laughs> jag gillade också slutet väldigt mycket faktiskt ja, mm. jag säger ingenting mer då nej, så det är bra. får vi tro att jag håller det relativt relativt så går vi vidare till min åtta istället mm. och nu vet jag att du kommer ha synpunkter för att det är Åh, för fan. <laughs> hur kan du med tour de pharmacy hur kan du med? eller pharmacy road som den nej. också kallas nej, usch Ja, men... Är Vi ihop, eller <laughs> Alltså, jag älskade ju den, den här människans förra Nej. film. Jo, men det var ah, ja, kanske du gjorde Se Seven Days in Hell. Aha. Som bland annat var med han, eh, Philip Hammar faktiskt. Ja, med i tre sekunder. Det är, det är ju ganska korta filmer. Mm. Som är, ja, väldigt roliga. Mycket humor. Förra gången var det ju tennis i fokus, det är så här påhittade jag tycker dokumentärer. Jag var betydligt bättre. Jag gillar ju bra mockumentärer, som den kallas. Ja, den förra var betydligt bättre. Hur Men jag var med den här med också... på topp 10 då? Den här var också bra. Asså? Alltså. Jag skrattar mycket och gjorde jag det inte utåt, så skrattade jag inåt <laughs> Du skrattade inåt. Jag kan säga att och, i så fall skrattade jag nog inåt hela filmen, tror jag i princip. I mean, uh, Orlando Bloom, Freddie Highmore, det, det, de, det är så många roliga. Jag tycker det är så om att Orlando Bloom är en bra skådespelare när han försöker. Han är rolig här. När är, är Orlando många... Bloom bra? <laughs> och, förutom när han spanar kanske i de i de jävla sakerna de ringer Ja Men men hon driver ju med det i Todd de French då. Och jag tyckte han var det var min typ av humor okej. Okay? Gud vad det här inte känns roligt att du sa Okay. Det här är min Jag har dålig och låg humor. Sorry just. <laughs> Okej, okay, vi går vidare till din sjua då, som är. Uh, Star Wars: The Last Jedi. Mm. Det är en bra film. Mm. Mm. Har du med den på din lista överhuvudtaget? När mm. den kommer. den kommer. Ja, mm. jag la den på en sjua. Jag, jag kan säga direkt att den kommer på min sjua också, så vi tar ju en gemensam sjua. Vad roligt! Jag vet, vi har ju gjort de här listorna. Vi har ju inte tittat på varandra när vi gjort den här listan, utan vi har gjort dem i för sig. Mm. Vad roligt att du har dem på sjön också. Mm. Då är vi överens där. Yeah. <laughs> det ska hända det också. Jag tycker att den är värd en sjöplats för att uh, den är definitivt mer originell än den förra nya. Mm -hmm. Även om den kanske inte är så originell som jag tror många då tycker att den är. För jag tycker att den följer lite av den här tongångarna i The Empire Strikes Back. Mm. Alltså lite det här, vad ska man säga, det går lite åt helvete-vibben. Och letar man så kan man ju alltid hitta många liknelser med tidigare filmer och så där, men. Ja ja, men jag tyckte ändå att den här sköter sig. Den här sköter sig. Ja, men de går ju ändå in på liksom lite nytt här i för det är liksom att ja, de är Jedi. de kanske inte var så här liksom hjältarna som de utmålas att ha varit och... jag tror nog att de är nog det är ju de hjältarna som de har utmålats, men de kanske inte alltid är Alltså alla människor är inte alltid 100% goda. Nej, precis. Och det gillar jag just temat det med att allt är inte svart och vitt. Och... Det, det är ju egentligen den här filmens styrka. Jag tror mm. det var du som poängterade det fortast av oss två att det är jävligt mycket i den här filmen där vi, det, liksom, det är lite smått grått. Mm. Och det får jag hålla med om. att jag, jag, jag tog inte den poängen fort när jag gick ut från biografen. Mm. Mm. Men jag hade den känslan med mig. Och du satte ord på det, vet jag. Mm. Jag tror att till ytan så är kanske den här sämre än förra filmen i och med att det kanske är mindre spektakulära scener, kanske mindre, ja, sämre på det sättet. Fast jag tror att den här är kanske en smartare film, alltså fattar du den här är smartare det kortet nu? Fiffar. Drog du det här kortet nu? När folk inte tycker om det, då kallar du det för smart. Nej, men den, den, den är egentligen mer intressant än förra. Jag, jag det håller jag med om. Jag tycker att den är mycket mer intressant ja. än förra. Men däremot så, smartare vet jag väl inte. Nej, det kan så att ta i. <laughs> Det känns också lite som att när en ja. filmkritiker tycker om någonting men inte riktigt vet vad de ska säga av det, då säger de att det här är en smart film. Ja, men jag försökte säga de positiva sakerna med filmen. Ja. För jag gillade ju The Force Awakens mer än vad jag tyckte om den här. Ja, jag är inte helt säker på det. Jag ja. tycker det var alldeles för campy, ja. The Force Awakens. Då kan vi gå vidare. Eftersom vi hade gemensam sjua så har jag ju sagt min sjua. Ja. Så går vi vidare till din sjätte plats då. Your Name, jag sa det. Mm. En film jag hade svårt att placera. Jag vet att jag ville ha med den på min lista. Mm. Men jag var inte riktigt säker på vart den skulle vara. Mm. Det är ju den här Annemen då. Som, den hade premiär i Afan förra året, 2016, eh, Kimino var typ, mm. fast i år gick ha... den på bio i Sverige. Precis, så det är därför den är med. Mm. Och har ni lyssnat på början så vet ni det här. Precis. <laughs> <laughs> jag tänker att de flesta har det. Han, eh, Makoto Shinkai, har gjort, hans filmer brukar vara väldigt vackra och det här var inget undantag. Det är en väldigt vacker film och jag tyckte den var jättefin och... ja. Ja, jag tyckte också att den var fin. Jag tyckte, mm. jag var nog faktiskt inte riktigt 100 med på slutet. Mm. Det var, jag, jag blev lite bortskablad. Jag fick, jag fick se såna här Explain på Youtube lite. Jag förstod nog egentligen nästan det. Men jag fick ändå se de här Explain för att fick det liksom bekräftat att jag förstod filmen på något vis. Mm. För det, jag, jag, den, var, den var snygg. Det är väl han som gjort 5 cm per sekund med va? Ja, precis. Ja, jag tyckte att den var snygg. Jag hade roligt även när det var lite luddigt. jag inte riktigt förstod. Jag tyckte om premissen och handlingen. Mm. Det fanns några grejer som jag inte riktigt hade förväntat mig. Det finns ju en viss förskjutning i någonting som jag inte tänker prata om för då blir spoiler. Här. Nu var jag nära igen. Mm. Aj, a. Aj. aj. aj, aj, aj. Då, då har jag ingenting mer att säga. Nej. Jag är då jättedålig på spoilerfritt. Ja. <laughs> Men vi går vidare. Nu ska jag säga: du sa så alltså din nummer sex där. På min sjätteplats så kommer. The Meyerowitz Stories. New and Selected. Ja mm. Den såg du ju faktiskt också. Du missar ju de 20 första minuterna. Sen bör du titta på den med mig. Och sen så, så kollar vi om de första 20 minuterna. Och, um... Jag konstaterar att det är kvittan, vilken ordning man ser det. <laughs> ja, den är inte med på din lista dock. Den är inte med på min lista, men nu ska jag jävligt klart för att den var väldigt, väldigt nära. Mm. Och sparka ut min tionde plats. Vad är King Arthur The Line of Det är ju egentligen inte så super mycket större i den, utan det är mer liksom en familjs ja, liv. Trubbel, liv. Eller? Ja, lite trubbel i deras liv, en inblick i deras vardag. Jag Familjemedlemmar men... som kanske inte träffas ofta träffas nu och ja på tal om någonting som ändå var relativt jag tycker ändå lite smart var, alltså, alltså de som har skrivit alla de här dialogerna mm. de måste ju verkligen ha huvudet på skaft mm. för hela filmerna är i princip dialog Jo men han som har gjort filmen Noah Baumbach eh, alltså, han har gjort ja. väldigt bra filmer som eh, The Fantastic Mr. Fox till exempel mm, Den är bra Ja. Eh. Och det var det <laughs> Och det var det jag gillar att du, du lade upp för att det skulle bli mer Han har gjort väldigt många bra filmer Som till exempel den här Och Nej, men jag vet, att den, jag vet att han har gjort många omtyckta filmer Som The Squid and The Way, Life Aquatic Även om jag kanske inte har Sett dem, jag försökte väl se Life Aquatic men jag... Det var så dåligt Fast... <laughs> du inte se dem Jag vet inte, det kanske var lite tråkigt just då Oj då det, men, det, det, är nu du ska, det är nu jag tycker det är en viss revidering av. då Han har gjort väldigt många bra men filmer. Men jag älskade Fantastic Mr. Fox. Den var faktiskt bra. Mm. Som för övrigt... Eh, eh, vet du det? Regissören är ju Wes Anderson, som jag nämnde förut. Fick jag in det. Men han, gjorde, han, han skrev Fantastic Mr. Fox. Nu går vi vidare tycker nu jag. Nu går vi vidare. Ja. Då, ska se. då får du ta ha min lista. Precis. Eh, och då är det din femte plats nu börjar det ju bli nu börjar det ju bränna till. Du, du, du, du. Ja nu är det högt här. I don't feel at home in this world anymore. Precis. Och det är roligt för det har vi faktiskt också har Vi har också den på samma femte plats för båda två. Men gud, vad roligt. Mm. Ja, jag tyckte att det, här, det kan man kalla en indie-film? Det är ju en Netflix-film faktiskt. Ja. Så den har ju inte gått på bio. Det då, kanske inte är en indiefilm egentligen. Men det kändes lite som någon sorts indie-film. Jag är dålig egentligen ja, på vad en indie är. Ju, ja, men... men du ser ju på teckensnittet, det är ju typiskt indiefilm. Ja, och så det, ser du det på, i fronten där ser man också så här någon så här Cannes-festival där, eller den här jävla festivalgrej där. Också. Ja, Sundance, ja, det brukar ja, vara en Då brukar det ju vara en indie-film. Ja. Jag, jag fick feeling av att det var en indiefilm. film då Har du vunnit Sanden så brukar det vara en bra film också. Ja, jag gillar ju karaktärerna de bygger upp här, och jag mm. tycker, jag tror att du också gör det, jag tror att även du tycker att det är i princip hans bästa roll. Mm. Han sämsta roll, nu kommer jag kanske göra många sura Men jag tycker att det är Sin City e e Elijah Wood pratar vi om alltså. ja. Sin City är väl hans sämsta roll ja. Ja. Jag har aldrig skrattat han, han är, så mycket Han är läskig i Sin City Tycker jag. Tycker du? Ja han är läskig Jag skrattar så in i helvete när jag ser honom i Sin City mm. Det finns några rörelser Han gör så här, lite snabbt så där. Han ska liksom vara snabb och <laughs> Jag vet ja, det, var, det var nästan så här superhumor för mig När jag såg honom det Jag ju precis sett Sagan om ringen mm. Och han, när han liksom gråter sig igenom. Jag åtminstone har ett sad face genom hela filmen. Ja, precis. Och så såg jag honom sedan i Sin City. <laughs> ja, då skulle det vara den här mördaren. Jag tror, jag tror aldrig jag, hade nj jag njutit så mycket. För det kändes som magplask. Många tyckte det var bra och jag tyckte det var skitdåligt. Mm. Ja, men då det, här det... tycker jag det emot att han gjorde ett jättebra ja, jobb. Elijah Woods bästa roll kanske. Här är han med en tokinisse mera. Ja, precis. Jag vågar inte säga mer för då kommer du titta här på mig och om de igen. Men ja. jag, jag tycker att det här gör den en god, tokig roll. Ja, men han hjälper ju en tjej att få tillbaka sina grejer och sådär. Och, och det handlar ju mycket mer om så filmen, men ja. Så har ni tillgång till Netflix till exempel så får ni gärna kolla in I don't feel at home in this world anymore. Det måste ju vara den längsta titeln vi har i alla fall. kan ja. uh, The Mayor of Which Story, New and Selected. man med inom parentesen New and Selected. Tar vi din eh, nummer fyra då? Och det är en film som vi har pratat om. Mm. Get Out. Ja, just det, vi jag tycker inte vi behöver nämna den jättemycket mer. Men jag tycker att den förtjänar en högre plats <clears throat> än din, vad var det du hade den på? Vi hade jag hade gjort. den på nummer nio. Ja, ja. Jag, tycker, jag tycker ju att den förtjänar mer än så. Mm. Särskilt också med han, huvud sin superperformance tycker jag. Ja. Eh, min fjärde plats är Your Name och den har vi ju pratat om då. Ja. Mm. Vi, har, vi har lite samma filmer, vi har växtat plats på dem. Mm. Nu kommer en ny film mot Din tredje plats. Mm. Jag har tagit It. Det. Mm. Ja, just det. Den nya versionen. Den nya versionen, Och mm. jag tyckte det var jätteläskigt. Du satt ju som vanligt och gäspade igenom det här. Vilket styrde mig <laughs> väldigt mycket. Jag blev inte lika rädd som dig för Du, du blev ju nästan. Jag fick jag hålla din hand. Ja. Mm. Jag, köt, jag, eller ja, jag, kved mera. Mm. jag kved mig Jag kved mig Genom den här filmen Och så här långa andningsutsläpp Som jag liksom var tvungen För när jag hade hållit andan Så var jag ju tvungen till slut att andas jag, jag är jättelätt skrämd egentligen Jag är dålig ännu på att se skräckfilmer Men jag tycker att den här gör det bra Och jag tyckte även om Alla specialeffekter i den här filmen mm. Även datanimerade grejer det, det är en snygg film Det är en snygg film mm. Det är en, fan, en läskig film Det är en obehaglig film jag tycker att eftersom det är en skräckfilm så den fyller alla kriterier väl. Jag tyckte att alla gjorde en bra insats när de skådespelade. Jag tyckte det var fantastiskt att få så många barn och vara duktiga. Mm. Det, det måste ju... Alltså, Stranger Things gör väl är relativt bra. Men jag tyckte det här var fan med riktigt bra. Du tycker det här är bättre än Stranger Things? Jag skulle väl påstå kanske skådespelar roller. Nu är mm. väl en med från Stranger Things va? Ja just det, det stämmer. Ja. Jag tycker nog nästan det faktiskt. Mm. Nu har jag säkert gjort bort mig. Då går vi vidare. <laughs> Då går vi vidare. Det var din nummer tre. Ja. Och på min tredje plats hittar vi en film som inte du har med, fast vi kanske förstår varför snart. Ja. Spider-Man Homecoming. Mm. Jag, jag såg väl att det här skulle komma på något vis. Jag tänkte att den här måste ju vara med någonstans för dig. Um, det var ett tag sedan du gjorde en riktigt bra Spider-Man-film. Och nu äntligen så kom den en så bra Spider-Man-film. Och jag tycker att Tom Holland är jättebra som Spindemannen. Och jag tycker att det är en. Eh, film som inte är helt väntad eh, vad ska man säga, vad som händer och sådär, vissa saker är, aha oj så liksom. ja, för det var en superhjältefilm så ger jag dig att den var ju helt okej okay. mm. ja, jag, jag säger inget annat nu för när du kom ut, jag tror att du säger i sessionen också att du tyckte att den var helt okej okay, att... ja, ja. ja men det är det jag, det jag säger alltså, mm. jag har ju ingen superhjältefilm på min och jag är förvånad att du inte har fler jag tänkte till exempel att du skulle ha någon annan nu kanske jag spoilar den här listan lite men Uh, nej. nej, men det är bara den klart bästa filmen i år tyckte jag. Mm. På Superhjältefronten Jag är glad att du inte tog med Jastis lig. Mm, det, det fanns väl en liten risk för det. Man vet ju att du är ju Superhjälte-tokig Nej Jag tänkte att du kunde ta med den enbart för att det är Superhjälte tänkte jag. Nej, usch, det skulle jag aldrig göra. Nej, jag är ibland tvivlar jag. Mm. Eh, gud nej. Jag tycker om det, men du ibland tvivlar jag när det alltså. är den lilla Supihjälte. Jag till den vida grad du gör. Ja, men uh, Spider-Man Homecoming i alla fall på min tredje plats. Kommer vi på din andra plats? Mm. Där har jag The Square. Mm. Jag, jag tyckte att uh, den var rolig. Mm. Den har ju rätt så mycket satir på vad den samtid känns som. Verkligen. Mm. Och det, jag tyckte att den var smart i det. det är ju, vi kollade ju på flera av Ruben Östlunds filmer, fast den här tycker vi är bäst jag, om. Ja, jag får nog säga det att uh, han, det är många som tycker om Ruben Östlund. Mm. Men det här är fan med Rätt många strån skarpar än många andra grenar gjort. Det känns ju som att han har blivit bättre och bättre. Ja, och det är ju ett plus för honom tycker jag. Den här kan ju bli Oscars-nominerad också för bästa ja, Det får vi sko att den blir. Mm. För jag tycker definitivt att den förtjänar det. Mm. Eh, åtminstone för hur eh, ja, sammansättningen av historien så att säga. Eller ja, kan man kalla det script kanske? på engelska. Skitsamma. Jag tycker att den, är, den har en god story. Och jag tycker att alla Momenti känns relevanta och den är rolig. Och den är lite obehaglig också. Vilket är bra. Den, den, den man får ställa sig vissa frågor. Vissa grejer är ju super in your face. Och vissa grejer kanske kommer lite mer löst på. Men jag tycker att den gör det bra. Fan vad svårt är att säga utan spoilers. <laughs> och jag tycker ju om Elisabeth eh, Moss också. Hon som... ju väl inte den bästa insatsen va? Ja men vi har ju sett henne i bland annat The Handmaid's Tale och ja, det tycker Top jag att hon är duktigare. Ja, kanske det. Hon har, ja men det är ju en större roll där också. Ja det kanske är det då. Mm. Men eh, någon, någon som vi tyckte jättemycket om i alla fall, ja det var ju Terry Notary som spelar ju den här, han, han som låtsas vara typ en apa eller gorilla. Han är ju med på fronten på uh, covern så att säga, på filmen här ja. där. Ja. Men det hade ju en förklaring att han gjorde det så bra och det var ju att han har ju varit med i många filmer där han har spelat. Han är i princip en professionell apa. Som nära här Planet of the Apes, eller vad den heter till Ja, han, han lärde väl ut hur de skulle göra ja, ja, han lärde ut hur de ska göra så att... Han fick specialgjorda armar, typ, för att liksom, primater hade väl längre armar. Ja, ja, det har de väl även här i filmen, tror jag. När han ja, han använder väl på... dem? Ja, han är asgrym. Ja, han gör det väl. Det kan nästan vara den bästa insatsen på mm. hela filmen. Skådespelarmässigt nästan i alla fall Ja, Kommer vi till min två du, du, du, du. Blade Runner 2049 Eller 2049 Eller kanske 2049 Jag trodde fan inte du skulle ha med den på listan <här> Nej, hur kan du säga något sånt? Nej men det trodde jag inte För du var inte alls lika övertygad som jag när vi kom ut Har du reviderat dig? Nej <här> Har du ändrat dig? Det, det kanske tog eh, några dagar för mig Att smälta den men jag, jag vet ju i alla fall jag Att jag tyckte mycket mer Om den här än originalet ja, Originalet du. fick mig att somna till lite Den här tyckte jag Den här höll mig vaken Jag tyckte det var en bra story Jag tyckte den var jättesnygg Jag tyckte det var jättebra skådespelare mm. Jag gillar ju Ryan Gosling också Det är svår att inte tycka om knappast. Han är svår att inte tycka om Ja och Göru ja. Leto gjorde en jättebra Roll. Kanske nästan hans bästa tror jag. Ja, kanske hans bästa. Ja, det finns väl någon annan film jag inte jag sätter, men den här. Det är väl någon så här lite mer psy psykofilm. -psyk mm. Det är någon annan har gjort i alla fall. Som, är, som också många säger att han gör en bra grej. Den mm. att jag har sett så jag kan inte jämföra den. det. Jag kan ju säga det att um, under året, så fort jag har sett en film. Så har jag ju skrivit in den i listan för att komma ihåg att jag har sett den. Mm. Och så jag satte den ungefär där jag tänker att ja, där kommer den hamna så på min topplista. Mm. Jag kan säga att Blade Runner har ju varit topp tre hela tiden. Har den det? Det har den varit hela tiden sedan vi såg den. Ja, du gav mig ju faktiskt Jag har ju inte gjort en egen lista för jag har ju litat på att du skriver upp alla filmen vi ser. Mm. Nej, men den hamnar jättehögt upp direkt. Ja, och det, det gjorde den nog faktiskt även när jag fick listan av dig. Så att, mm. ja, du har, ja, jag får lita på det helt enkelt. Jag mm. trodde faktiskt inte det mm. när du satte den där. För du var lite mer så här att Oj, det var en visuell upplevelse som jag tyckte var lite, ja, lite tråkig nästan. Jag tyckte inte den var tråkig. Du får gå tillbaka till vårt avsnitt när vi pratade om den. Ja, jag, det kanske, jag kommer väl ihåg fel då. Ja. Det har hänt förr. Jag är ganska säker på att jag gav det en typ stark du brukar, eller du brukar komma ihåg bättre än jag. Ja, nu ska vi inte ta i här. Oavsett i alla fall. Ja. Ska jag ta min etta då? Ja, din etta. Och det är ju då. Det är ju då Blade Runner. Ja. Jag tyckte att den är bäst. Mm. Uh, och det, det är inte konstigt att du. Jag tror jag gav att... den en nia fan med när jag, när jag, när jag mm. gick ut från Bion. Mm. Jag tycker fortfarande den är värd den nya. Mm. Jag skulle inte vilja säga att det är en TIA. Men när det är fan med en nya... Alltså, jag kan nästan aldrig ge någonting en TIA. För, då, för, för mig är det ju. Ja, liksom den här är, är borderline på en TIA. Att det är perfekt och ingenting är perfekt så egentligen. Nej, alltså, det som jag tycker den förra filmen är bättre är väl att den känns skitigare. Mm. Den här känns mer vad ska man säga, polerad. Även när det är skitiga miljöer så känns alla skitiga miljöer polerade. Men jag tror också att det har med att göra att den är så jävla snygg. Och de har satsat så jävla mycket på att få den här sköna kontrasten. Och då menar jag inte bara kontrasterande i miljöer eller på något sånt, utan jag menar verkligen att rent bildtekniskt om de att den sitter fan med som ett jävla smäck. Mm. Jag tycker nästan att varje gång jag ser någonting ur den här filmen och jag ser det på Youtube- det vartenda jag ser den serien, från en bild så är det liksom, fan, vad är det där jävla skit som har gjort det sitter som ett jävla smäck? Alltså. Mm. Visuellt i alla fall. Stånden är helt okej. Okay. Stånden är kanske en sjua, åtta. Det visuella är kanske elva eller någonting. Mm. Och det är någonstans gör att han landar på 10 för mig. Mm. Ja, eller vad säger 9. Ja, den är jättebra. Och min bästa film det här året. Precis. Det hörde ni. Eriks favoritfilm det här året är alltså Blade Runner. Hur säger du siffrorna? 2049 kanske okay. <laughs> Det är ju helt fel ja. Det är väl 2049 man ska säga Jag tror inte, ja, man får säga 2049 Oj då <laughs> jag vet inte. Kommer vi nästan in det gamla Rambo-argumentet <laughs> Man kan inte säga Rambo coolt på svenska Det blir alltså Rambo <laughs> Nu kommer vi till min första plats Och det är din andra plats Det är alltså det square som mm, jag har satt Vi bytte plats förxto. på dem Precis Ska vi enas om då att de två bästa filmerna i år det är The Square och Blade Runner? Det tycker du och jag i alla fall. Ja. Jag tror att det säkert inte är ett medhåll av många andra. Jag hoppas ju någonstans att The Square kommer med på många topplistor Men jag känner att det, det är nog få som Alltså det känns som att Sverige, svenska filmer kanske inte har. Alltså, de kommer inte in i USA så här lika rätt typ. Nej. Vilket är lite synd. Jag tycker ändå att den här är jävligt bra faktiskt. Och jag menar, du tycker till och med att den är bättre än Blade Runner. Mm. Jag lovar dig att man inte har lagt ner riktigt lika mycket pengar på det visuella i The Square. Alltså jag går ju mycket efter hur jag kände precis efter jag sett också The Square. Jag var väldigt upprymd efter att jag sett den filmen. Mm. Jag var väldigt upprymd efter att jag sett Blade Runner kan jag säga. Ja. Ja. Jag tror ja. att vi har kört vår lista nu. Ja, det var våra tio bästa filmer Ja, ja. Mm. Så att, är det någon av de här filmerna som ni inte har sett så rekommenderar vi ju naturligtvis att ni... Ska vi ta lite uppgifter kanske? Mm. precis. För det går ju faktiskt att nå oss. Ifall ni vill säga... Vill ni säga typ såhär, ja. varför inte till exempel Dunkirk? Ja, med? vi vill ju självklart ha era åsikter om <laughs> vad, vad ni tyckte. Ja, för det kommer många att tyckte, Dan Kirk inte med, den var är jätte... Nej, det var skit tycker jag. <laughs> Och jag tyckte... Så tycker ni att jag är en idiot, vilket kanske inte är helt omöjligt att en del tycker. Så skriv det då. Precis. eller tycker ni så här, varför missar ni den här filmen mm. det kan till och med vara så lätt att vi kanske ni kanske film... har en egen lista också ja, ja, jag ska inte säga att vi läser upp den listan men har ni några starka argument som får mig till och med att. Jo, ja, det vi, var ju dumt vi kan läsa upp listan ja, det, det, får, det, jag. Inte det jag mycket kan jag göra tradig. i så fall ja, okay, det får väl du göra, det <laughs> blir för mycket tradigt skit bara. Jag, jag vill ha några goda ord varför det skulle vara så att det här är bättre i så fall ja. det får ja. inte bara vara så jag tycker det här men vi är glada för alla mejl vi får. Det är det emot är vi. Och vår mejladress då. Det är nojusrummet-gmail.com Och ni kan ju även hitta oss på Twitter, Facebook, Instagram. Vår hemsida, nojusrummet.wordpress.com Mm. Och um, vi finns på många appar nu för tiden. Mm. Så här poddappar och grejer också. Jag la till oss i några eller. Ja, jag kan säga som så här då. Mm. Jag sökte på Nöjusrummet i Google. Mm kan ju vara för att det, är, att det kommer kanske från så att säga, våran IP eller någonting. Mm. Men jag fick fan med bara upp oss. Mm. Så söker man på det i Google. Så jag tror <laughs> de första tio jävla alternativen är typ oss. Det är lite coolt. Ja, det är lite coolt. Mm. Och det var, det, var li, det var en liten egotripp också. <laughs> det får man ha ibland. Jag tyckte det. Det är du värd, äskling. Ja, det är väl du också värd? Ja. Än <laughs> on ett bombshell. Ja, Precis. Vi tackar för det här året, det kanske redan, eller antagligen är det 2018 redan när du lyssnar. Det borde det ju vara med tanke på är... att vi spelar in det nu, förhoppningsvis se... Ja, förhoppningsvis är det inte 2049 då. Då har ni väntat jättelänge. Ja, då tror jag internet ser ut på ett <skratt> annat sätt. Tror du inte? <skratt> Rakt in i skadet. Ja, jag tror att då, liksom, då, då är vi i internet. Mm. Då, liksom, då, då får man då det här i hjärnan som en ny feeling mera. Men jag vill önska er ett eh, gott nytt år ja och Tack, jättekul att ni lyssnar. Ja, och jag önskar er också ett gott nytt år. Ni kommer mm. troligtvis inte höra det här innan ett gott nytt Nej, år. Jag men jag gör det ändå. God fortsättning då. Eller... God fortsättning. Ja, tack och hej. Hej.